теж робилось і на військово-повітряних базах Нової Англії, Техасу та Західних Штатів Америки. Затим за командою генерала Левицького з напівзабутих складів Міністерства оборони всіх країн було спішно доставлено старі зенітні гармати в місця бойових дій. Минуло майже півдня, поки земляни переозброїлись і аж десь під вечір прийшло повідомлення «Є перша збита ковбаса над Парижем». За першою впала друга, третя, четверта і так далі. Земляни зазнавали тяжких втрат. Ковбаси продовжували нищити об'єкти на землі, але їх теж поволі збивали кулі, снаряди та ракети. Застаріла та зневажена зброя землян. Тепер найактуальнішою командою генерала Левицького було знайти збиту ковбасу, затягнути її в лабораторію і подивитися, що в неї всередині з надзвичайно тяжкими втратами, але першу атаку агресивних прибульців було відбито. Поруйновані Парижі, Москва, Пекін і Нью-Йорк, а також трохи менше потрощений Київ, бо на це місто Ковбаси напали з тригодинним запізненням, були вкриті вбитими прибульцями. Після інтенсивних досліджень у провідних лабораторіях світу вимальовувалась така картина Конституції прибулого підкововидного агресора. Це симбіоз біологічного організму з технічною конструкцією, очевидно створеної розумними істотами, як самокерована зброя. Рухається ковбаса завдяки подоланню гравітації шляхом створення автономного левітаційного поля, яке дає концентрація молекул у певному місці. Енергетична гармата має не біологічне, а технічне походження. Це атомна установка, яка спрямовує промінь руйнівної енергії зі своєрідного ядерного реактора, що знаходиться в череві об'єкта. Захист ця ковбаса має у формі кількох шарів енергетичних полів почергово, біологічного та радіоактивного, які відбивають лазерні та електромагнітні імпульси. Невразлива також ця ковбаса для ядерного впливу. Розум цього дива знаходився в невідомому для землян біокомп'ютері – штучному мозку. Рецепторами служила лоска, що робила ковбасу схожою на дзеркального короба. Живиться це, літаюче лихо, потенційною енергією, тому для поповнення своєї життєдіяльності ковбаса мусить якийсь час перебувати у стані цілковитого спокою. «Тому вони там на Марсі утворювали непорушну городошну фігуру», – подумав генерал Левицький – «Підгодовувались гади, мудрі конструктори, чи батьки тебе ковбаско породили, але захисту від дурної порохової рушниці не передбачили». «А це вже цікаво», – говорив генерал Левицький на засіданні Ради оборони землі, члени якої зібрались тут, у бункері командного пункту президента України. Це наводить на деякі висновки. По-перше, вирішивши напасти на землю, ковбаси – або ті, хто їх послав, – кинув московський цар Борис IV, – звичайно, – погодився генералевицький, хто б там не був, але вони достеменно не вивчили рівень науково-технічного розвитку землі. Або зігнорували попередні досягнення, – зазначив Джон Ковальський, президент Нової Англії, – однієї з трьох країн, яка поряд з Техаським королівством та Західними Штатами Америки утворилась на території колишніх США після невдалої, Відомо для кого Американо-Арабської війни 2030 32 років. Або так, посміхнувся Левицький, для нашого земного щастя. Тому, очевидно, напад ковбас на нашу планету не був ретельно підготовленим, а є певною мірою спонтанним. По-друге, цілковита неспроможність до контакту. Або небажання, втрутився прем'єр-міністр Сполучених Ландів Європи Готріф Кепке. Ні, радше не спроможність, не погодився з ним Левицький. Навіть у інопланетників мусило би з'явитись бажання до контакту, коли ми переломили хід бойових дій на свою користь. Ні, вони запрограмовані на війну, інакше ці ковбаси так легко та індиферентно не вмирали б. Розумні істоти шукали б можливості для контакту. Отож це просто зброя, автономна, самовідновлююча і... «Розумна певною мірою», – зазначив генерал Сарторі, начальник штабу Збройних сил Європи. «Розумна, хай її», – погодився Дмитро, – «знає, куди стріляти. Скільки лиха накоїла». Але війну не закінчено. Спостерігачі зі станції, що вціліли на місяці, повідомляють, що на землю суне новий флот «Ковбас».